Menire Printre cimbru și susai, fir plăpând de păpădie, înalță greu în vârf de pai un bănuț de floare vie. Norii lungi, pe sus de plumb, nu-l ghicesc dintre urzici, soare galben cât un bumb răsărit pe trufurnici. Doar fărâmă de pământ care îl știe și cunoaște îi păstrează chipul sfânt când un bou trecând îl paște.